Воно на хвилинку ще було замислилось, і все ж таки впало. Пам'ятаєте з тих осінніх ночей надзвичайну майже урочисту тишу під вікном? І серед тиші глухий, м'який, неможливий звук падіння. Тоді, уявляючи собі похилі постаті яблунь, що потерпають від жорстоких обіймів темряви і вогкості, Пам'ятаєте? Мимоволі уявлялося, десь там вузлуватими коріннями вони міцно тримаються за ґрунт, десь там, своїми цупкими полапками, вони позаплутувались у черепах, у кістках і смокчуть те тлінне надіб'я, смокчуть соки всього, що дозріло й впало, насичуючи себе якомога, щоб потім знову зацвісти. Пам'ятаєте? Була осінь, і ви ще часто могли помітити сумно задуману жінку. Була пізня осінь, коли раз у раз набігали із степу ватаги вітрів, гнали, як тих розкошланих бранок, натовпи хмар, і бранки, лементуючи, стукали в вікна, добувались до хат, а ночами. Пам'ятаєте? Вони іноді стогітно ридали. Тоді вже не так часто з'являлась під березою самотня жінка. Потім нестерпуче забіліло довкола. За дерева нерухомо й гордовито стояли, мов той, майстренний витвір із скла. Пухнасті пластівці щедро лежали по всіх усюдах. Маленьке сонце пустотливо Гойдалось, розсипаючи кольористі іскорки. Звінкоголосом метушилися діти і гралася маленька дівчинка. Тоді за весь час, може раз або двічі, могли ви помітити задуману жінку. І нарешті з далеких країн повернули дні, коли жовтожарий павучок, примоцувавши вгорі павутинку, наважився спускатися нижче і нижче. Коли забриніли в повітрі злотаві шуми, коли запахли перші несміливі трави й перша несмілива брость, а скрізь зацвіла одвертіша усмішка, а тіло почало набрякати з будним напоєм, а кров почала непокоїтись подихом повстань. Тоді тоді ви знову помітили жінку, помітили вдруге й втретє, але порівнюючи. Це знову ж таки нечасто. Ви також помітили, що приходить вона не в темному, як минулого року, одязі. Приходить в одязі скромному, але весняному. Ви також помітили, що хода їй стала твердіша і рішучіша, а рухи позбавились непевної м'якості, невиразної повільності. Отак! Її рухи набрали більше чіткості, а вся постава – бадьорості На обличчі їй зникли блідість і болісність Лишились тільки життєва задума і твереза допитливість Вона шляхетно прибрала це місце несподіваного смутку Але вона вже не сиділа тут до пізньої сутіні Вона зберігала час і відходила пружним кроком Отак. Вона відходила пружним кроком і останнього разу була вже не сама. Вона безперечно змінилася, як змінилося і все довкола. Де ті осінні присмерки? Де той нут і томливість сірих днів? Де наїжена тримітність днів і ночей, що потерпають від жорстких обіймів вогкості? Де безумна гульливість ватах, що приходять із степу, де той посвист, зойк, шалапуття і розкошалі бранки, і зворушливий лемент, і приборканий стогін, і безнастанна чорна як ніч тривога. Де та велика напруженість та неможлива тиша, що проходять слідком за негодою? Де зимове одубіння, що гнітить своєю величністю і так поволі, так нерішуче, проте неминуче піддається на перші злотаві шуми, першу веселкову снагу?